А ж вона поїде до коханого, щоб поділити з ним усе – і небезпеку, і смерть, і славу. Але як знайти його? Як добитися до нього? Немає в неї ні охоронного листа, ні вірних супутників. Одразу ж на кордоні її схоплять ляхи і в кращому разі відійшлють назад до батька – а якби їй і пощастило пробратися через польські форпости, скільки б небезпек чагала на неї вирів повстання. Якщо вже Найда покинув монастир, то, значить, терпець увірвався, значить, злоба людська виявилась тепер на повну силу. Але що її небезпеки? Що навіть сама смерть у порівнянні з цією страшною, нестерпною розлукою? Так, один вихід – втекти звідси. Але як? Охоплена тривожними думками, Дарина все далі й далі заглиблювалася в ліс. Розпач у її душі змінювався надією на порятунок, а надія знову поступалася місцем розпачу. Нарешті, втомлена і розбита, дівчина сіла спочити край глибокого урвища. Її охопила якась дивна байдужість. Сонце вже давно хилилося до заходу заливало розтопленим золотом зубчасті верхівки лісу, що збігав схилом яру. Того так сиділа Дарина, охоплена апатією, коли раптом десь позаду пролунав чоловічий голос. Дівчина виразно почула своє ім'я. Вона здригнулася і миттю схопилася на ноги, Спагнувши, що зустріч з незнайомою людиною цій глухій пущі, далеко від домівки, не віщує нічого доброго. Із застиглим від жаху серцем Дарина оглянулася і побачила високого на зріст чоловіка в полатаній одежі з торбою через плече. Смагляве обличчя жебрака з розкуйовдженим чорним волоссям і одним оком здалося дівчині знайомим. «Добрий вечір, ясновельможна панно. Промовив вже брак, шанобливо вклоняючись. «Злякалася? Не впізнала? Не лякайся! Тобі нас боятися нема чого!» «Не пізнала, хоча твоє обличчя знайоме мені!» Відповіла здивована Дарина. «Я десь тебе бачила! А вже ж бачила! Та й Лебонь! Не один раз! І в Лаврі, і на великих дорогах! Був я і в тебе на хуторі! Пам'ятаєш, навесні з побратимами ще про справи ляцькі розповідали!» «Панна почастувала нас». «Навесні?» «Так, так», – спровкола мовила Дарина, пригадавши, як до неї приходило п'ятеро гайдамаків, розповідали про польські справи, про найду. Тепер її страх подівся, а в серці заворушилася радісна надія почути від жебрака щось певне про коханого. «Але ж ти, здається, був на одній нозі», – сказала дівчина. Був і на дні, і на двох, як зручніше, усміхнувся жебрак. Звідки ж теперечки? йду з польської України до тебе, ясновельможна панна. До мене здивувалася Дарина. А тож, до тебе послав мене один значний козак і звелів передати тобі ось цю річ. Жебрак витяг з-за пазухи чотки з чорного дерева з підвішеним до них великим залізним хрестом. Дарина здригнулась і тихо скрикнула. Ці чотки вона бачила не раз на грудях у Найде. Жадібно вихопивши чотки з рук жебрака, дівчина мимоволі припала до них губами. Чотки являли собою разок круглих чорних намистин – на кожних з яких були вирізані прапори і сурми запорозькі та ім'я одного із відомих лицарів України, починаючи від Наливайка і кінчаючи іменами славних гайдамаків останніх років. На кінці цього розка висів великий залізний хрест. З одного боку на ньому було викарбовано герб запорозький козак з мушкетом на плечі, а з другого вирізблено в миру козак запорозький Іван Найда – Волею Божою помре, і рік вступу найде до монастиря. Даринене серце аж затремтіло від радості. Це він, він, коханий, подає їй звісточку про те, що покинув монастир. «Орли мій, соколи мій, життя моє!» – стиха прошепотіла дівчина, притискуючи чотки до грудей. Та, задавши, що поруч стоїть найден посланець, вся зашарилась і хутко промовила – а хто ж тобі дав їх? Козак якийсь, виднозначний, він не сказав тобі свого імення? Ні, тільки дав мені їх із словами ручиця донці генерального бозного, і скажи їй.